Верхній щабель ледь діставав до верхньої частини першого поверху. А нам треба було на другий. Оце й усе? – запитав свиня. Дорослі хлопці стають на верхню сходинку. Дівчата звідси їм руки подають. Тоді підстрибують та підтягуються за край підвіконня, коротше спільними зусиллями. У наших це називається тягнути бегемота. Потім драбину назад затягують. Але ніхто з вас ще не доріз у прямому розумінні цього слова, аби таким способом вночі лізти у вікно у жіночому гуртожитку. «А нам, як?» – запитав я. «Хто з вас?» Найлегший заєць, майже одночасно відповіли ми стихим. Литовченко справді важив найменше від усіх нас і взагалі від природи вродився шклявим. Я ж не знаю, хто там у вас заєць. Юрко мовчки вийшов наперед. Ну, я. Робимо так, я зараз принесу радло. Ти залізеш на верхню сходинку і схопися за край, тільки міцно тримайся, я спробую затягнути хоча б одного сама, а далі в двох піде легше, а потім у трьох зовсім просто. Вона знову щезла на якийсь час і повернулася уже з білим простирадлом. Один край викинула з вікна, після чого заєць обережно поліз угору, коли став на останню щаблину, драбина хитнулася, і він не завалився разом із нею лише тому, що ми з тихим часом кинулися і притримали. Спираючись однією рукою глянув стіну, другою заєць зловив край простирадла, вчепився в нього, перехопив обома руками, а потім для чогось підігнув ноги. Наче жаба завис між поверхами. Дівчина старалася з усієї сили. Але заєць раптово почав смикатися. Спробував, наче альпініст, упертися ногами у стіну, в результаті чого не втримався, та сповз назад на драбину. Що ми її продовжували тримати? Завмри керувала згори дівчина – Просто заумри і виси, наче груша. Нічого не роби я сама. Друга спроба вийшла більш здалою. Перенісши всю силу на руки і, мертовно вчепившись у свій край простирадла, Литовченко випростав ноги і поволі посунув догори. Дівчині вистачило кількох ривків, аби голова Зайця сягнула краю вікна. Далі він вже сам змитикував, хапнув рукою за край та завис на підвіконні. «Підтягуйся!» – підганяла дівчина Зайця, підсмикуючи за комір піджака, мов «Цуцика». Із такою допомогою нарешті вдалося заповсти на підвіконня грудьми. Після чого він уже просто звалився всередину, смішно дригнувши в повітрі ногами. Замить Юрко вже визирав із темної віконної пройми і навіть помахав нам рукою. Наступним поліз я, відсторонивши свиню цього, не смійтеся, кабанюру йому двох не затягти. Я виявився трішки вищим за зайця, але не таким спритним. З першого ривка схопився за підвіконня. Не вийшло. Випустив простирадло і загримів униз, зваливши драбину. Але наступна спроба вдалася. Мене затягли спільними зусиллями, і далі ми вже утрьох, кречучи, підняли тихого Насправді він виявився не те, щоб дуже товстим, а просто опецькуватим і незграбним. Потім дівчина затягла драбину, зачинила вікно і, звелівши чекати, кудись знову зникла. Повернулася вона дуже швидко, вже без драбини, і одразу закерувала. «Значить, тепер дуже тихо йдете за мною на третій поверх. Дуже тихо». Гуртожицький поверх являв собою довжелезний коридор, по обидва боки якого розташовувалися кімнати. Вмивалка і туалет у одному кінці, в іншому, якщо я правильно зрозумів, кухня. До сходів треба було пройти до кінця коридору і повернути ліворуч. Ми рухалися, наче тіні. Один за одним, тільки тихий чомусь дуже голосно сопів. На третьому поверсі дівчина штовхнула двері якоїсь... Кімнати, видно, заздалегідь відчинені, і ми шаснули всередину. Там було темно, хоч у око, стрель, і лише зачинивши за собою двері, господарка кімнати засвітила світло. На величку прямокутну кімнату освітлювала лампочка, що звисала е, зі стелі на дроті. Меблів тут не було зовсім, якщо не рахувати двох койок із панцерними сітками біля бічних стінок, столу між ними, двох стільців і двох облуплених тумбочок. Зате на вікнах щільно запнуті темнокоричневі штори, одна тумбочка – заставлена різними баночками з жіночою фігнею, типа лаку, парфумів, помади, такого іншого. Ліжко поруч із цією тумбочкою було застелене, на іншому лежав лише голий матрац, закритий коротеньким покривалом. Стіну біля застеленого ліжка прикрашав простенький килимок, у головах канцелярськими кнопками присобачені вирізані з журналів фотографії Челентано із зубатою посмішкою на конячій морді. Розпатлана Пугачова, то тукутунь з мікрофоном у руці, та Юрій Антонов із гітарою. Отут я живу, промовила дівчина, зачиняючи двері зсередини на ключ. Що є, то й маю, але кращого тут навряд чи знайдеш. За це задоволення комендантка від мене сорок рублів на місяць хаває і все погрожує, коли не в настрої, що скоро плату підніме. Я й без того бареня». Добре, вона примостилася на краю ліжка, скинула туфлі і з помітним задоволенням запхала босі ноги в старенькі розтоптані шльопки.